Що їм ці рок-ансамблі, ця митушня, цей шквал, хаос, стовпотворіння. Ніхто не заплаче по білому тілу, по бурлацькому, по бурлацькому. Ні отець, ні мати, ні брат, ні сестриця, ні жона його, ні жона його. Усе пам'ятав, і музику, і слова. Напевне, його далекий прадід Василь Скалій знав добре їх і відчував не тільки розумом, а й серцем. Скільки ж між ними літ? Десь понад сто. Не так багато. Відстань вже удвічі більша. В ньому, здається, вже нема нічого від Василя. В дитинстві ще, як мати була жива, щось жевріло, щось він і досі міг пригадати, чи то з калиною, чи тиха мова мамина, Півуча якась пистлива, лагідна, немов дитяча, а ще якісь забуті давно свята. То з лепехою, віттям, то з маківками у букетах квітів. Спогад прогнав дзвінок, упертий на стерений, звичайно, ж льоня. Трубку так і не взяв. Хай думаю, що десь пішов що дома його немає. Прибіг, насипався, розколотив. Та й Ніна усьось з'явиться. А раптом це дзвонила Ніна. Зняв трубку. Пізно. Тату! Гукає лунко хлопчик десь у дворі. Це теж сусід, теж із приїжджих сільських киян. Будь ласка, викинь мені м'яча. Можливо, і він отак гукав, як був малим. А може й ні, він батька майже не пам'ятає. Умер, коли Назарові було років п'ять. Його побили дуже якісь затяті молодики. Присікалися в парку і ногами. Щось він не так сказав, чи пісню якусь співав невгодно. Ішов на підпитку із іменин. А кажуть, всі, що добрий був чоловік. Ох, знав би він, хто це зробив. І мама, як зламалася на тій біді, то так і всохла. Довго стояв і згадував, куди запхав, наводячи з книжками лад, альбом із фотокарточками. Тепер вже не так кажуть, а просто фото. Еврика, він певно в тій шухляді де свічка, що горіла в руках у батька. Мама її сховала і берегла. Альбому там не було. Знайшов його внизу, під книгами його дитинства, які ховала мама, щоб прочитати колись онукам. Ні мами, ні онуків. Казки, коти горошко, айвасик-телесик, колосок. Поклав на місце, Їсти вони не просять. Може ще й знадоблять. Альбом його одразу розчарував і засмутив. З пожовклих давніх карточок дивилися якісь незнані люди. Військові, цивільні, голенькі діти, пари у весільних строях. Дивились мовчки з докором за те, що він нікого не впізнає. Десятки лиць. Це певно рідні люди, його найближчі кревні. І вже чужі. Ось батько, його опізнав. Бо поряд мама гарна і молода. Такою він її не бачив. Чомусь не міг згадати її до смерті батька. Ага, ось тут і з ним, ще маленьким на руках. Вродлива і світла. Далі її нема. Все він та він. Як у кіно, що знято уповільнено. Комир. Спочатку мили личко, веселий погляд. Далі все більше пози, зверхності хто зна над ким, іронії у кутиках прокислих кислих уст, транзистор, джинси, чарка і сигарета, сигара навіть. Дівоньки, о, ця була майстриня, і досі дріж проймає. Закрив альбом а потім знов розгорнув, щоб глянути ще раз на батька. Поряд на інше Маркуші. Якийсь шофер чи льотчик у довоєннім одязі, напевно, дід по батькові. Він десь його вже ніби бачив, лице знайоме. Може, колись малим? Ні, мабуть, бачив фото, це саме. Хтось дзвонив у двері. Ніна, як завжди, точно. Хоть би разок спізнилася, щоб почекав, позлився, понервував. Лишив альбом розгорнутим. А ось і я, не ждав, ревниво шаснула в квартиру пильним поглядом. Ми ж домовлялись, байдуже знизив плечима. Довго не відчиняв. Альбом дивився. З видами Парижа, Амстердама. «Сімейний». «А, цікаво!» – поцілувала його. «Зарослий! Що це в лісі здохло?» «Про що ти?» «Ну, родинні фото. Мабуть, почав старіти. Не хочеш глянути?» Ніна притихла вмить. Він не пускав ніколи в своє минуле, в спогади. Вона прийшла врочисто до кабінету, Оглянулося у ньому так, ніначе тут ні разу ще не була. Якраз стояв і думав, що бачив десь цього ж шофера. Узяв альбом зі столу і підніс до Ніни. "Сядемо? Ти сам", гукнула Ніна, як придивилася. "Це стародавнє фото. То може дід твій? Діти найбільше схоже родяться не на батьків, а на дідів". Ось я, наприклад, викопана бабуся Мотря. Батьки жаліли навіть, як підросла, що не назвали Мотрою. «Я проти», – різко обняв їй Назар за плечі. «Твоє ім'я чудове, Ніна. Музичне, я сказав би». «Спасибі за комплімент», – усміхнулася. «А це ось батько з матір'ю? Назар кивнув. «Їх звали Іван та Марія». Як щось єдине, ціле. Красива пара. Діти, крім тебе, в них іще були? Ні. Батька так побили, що він помер. якийсь садисти. Вибач, я не хотіла. М'яко взяв альбом, поклав на стіл. Хай іншим разом. Добре. Ніна кивнула, стримуючи невільні сльози. Плакати тут не годилося, вона це добре знала. Назарові було шкода сьогодні, що сльози ті не впадуть на щоки, на покривало, яким був засланий диван, на спомин про батька й матір.